Mtazamaji wa ESTA TV. Na leo nakuletea historia ya wilaya ya muheza inayopatikana katika mkoa wa Tanga nchini Tanzania. Muheza ni kati ya wilaya kumi zinazopatikana katika mkoa wa Tanga nchini Tanzania. Yenye post card number 1201 na 400. Makao makuu yapo mjini Mweza. Wilaya hii ilianzishwa mnamo mwaka 1976 na kuwa moja ya wilaya nane zinazopatikana mkoa Ukiwa katika wilaya hii unapata kufika kwenye mitaa na maeneo mbalimbali kama vile Magila, Mkuzi, mbwembera Tongwe, Mkinga, Moa mtindiro mwa kijembe ngomeni songa zirai na maeneo mengineyo asili ya muheza. asili ya muheza inahusiana sana na wabondei inasimuliwa kuwa baadhi wazee na wanahistoria wanasema kwamba asili ya jina Muheza ni neno Muheza na masimulizi yanadai kuwa kulikuwa na vita kati ya wa Wabondei na Wadigu vita hivyo vilitokana na wale Wazigua waliokimbilia na kufika maeneo ya pwani ya Tanga wakitokea maeneo ya Ukilindi na ndio hao Wabondei ambapo mapambano yao yalianza pwani ya Tanga na kufika maeneo ya Muheza ya leo Wabondei wakiwa pwani ya Tanga walionekana kuzidiwa na hivyo waliamua kukimbilia maeneo hayo ya Muheza na walipovika hapo walisema hanu mheza ikiwa na maana kuwa hapa mmekwisha na ndipo wadigo walipopigwa na wabondei na kukemelia maneno ya tangamjini na maeneo yale kulikuwa na wabondei wabondei hao walipaita mheza lakini baadaye matamshi ya wa waswahili na wageni wengine waliweza kuweka matamshi mapya na kupata jina mheza na hii ndio asili ya jina mheza Geografia wilaya ya mheza ina ukubwa wa eneo linalokadiriwa kufikia zaidi ya kilomita za mraba 1470 na, na wilaya hii inapakana na wilaya ya Korogwe na Handeni katika mkoa wa Tanga kama ilivyo kwa wilaya nyingine Wilaya ya Moheza ina historia kubwa sana tena na ya kipekee. Makabila miongoni mwa makabila yanayopatikana katika wilaya ya Moheza mkoa ni Tanga ni pamoja na Wabondei yaani wa Mabondeni. Lakini pia wakazi wa mwanzo walikuwa Wandorobo kabla ya ujio wa Wabondei walikuwa wakiishi wa kuwinda na kukotoka. Elimu. Katika wilaya ya Muheza, swala la elimu limepewa kipaumbele na wakazi wa wilaya hiyo ambapo shule mbalimbali mbali, za msingi na sekondari zimejengwa kwa ajili ya kuweza kuwapatia watoto wao elimu na hata katika vya kati vimejengwa kwa ajili ya kutoa mafunzo mbalimbali ili kuweza kuendeleza wilaya hiyo katika swala zima la elimu. Utawala. Baadhi ya wanahistoria kama wakina Nkondokaya wanasema kwamba wak wa mwanzo kabla ya ujio wa bondei walikuwa wandorobo waliokuwa hakiishi kwa kuwinda na kuokota okota lakini miaka mia saba wakati waziguwa wanafika maeneo ya ukilindi waliweza kugawanyika na kusambaa kwenye maeneo ya Muheza ambao ndio bondei wa leo na hivyo mji wa muheza kuwa makazi ya asili ya wabondei wageni wa kwanza kufika maeneo hayo ya Muheza walikuwa Waarabu ambao walikuja kufanya biashara na wakazi wa maeneo hayo. Kuanzia miaka ya 1800 licha ya kwamba Waarabu walifika Afrika Mashariki tangu miaka saba kabla ya Kristo. Lakini mahusiano yao ya kibiashara ilikuwa kukua kwa kipindi cha miaka ya 1800 hasa kile kipindi ambacho utawala wa Oman ulihamia kisiwani zanzibari Na hivyo Mji wa Muheza ukawa moja ya mji uliopata kukua tangu miaka hiyo. Wageni wa pili kufika kwenye maeneo hayo ya Muheza ni wageni kutoka Ulaya kwanza kulikuwa na Wareno ambao walipata kufika maeneo hayo kwenye miaka F104 na tisini ambapo walikuwa wakitawala maeneo ya Afrika Mashariki na kuondoshwa mnamo mwaka F106 na tisini wageni wengine kutoka Ulaya walikuja kuanzia miaka arobaini hadi miaka hamsini ambapo na misionari na mpaka kufikia miaka F104 na tisini kipindi ambacho koloni ulianza barani Afrika tanganyika nika ikabidhiwa kwa mjerumani na baadhi ya ardhi kupewa sultani wa zanzibari muheza palikuwa moja ya maeneo ambayo wa koloni waliweza kuanzisha mashamba na shughuli nyingine za kidini. Kipindi cha kudai uhuru maeneo ya muheza na Tanga kwa ujumla ni moja ya maeneo ambayo wanatano walikumbana na changamoto nyingi sana. Changamoto zilitoka kwa watawala wa kikoloni wakati huo waingereza na hata hadi viongozi wa makabila yalikuwa yanapatikana Moheza na Tanga kwa wakati huo yalikuwa yakitawala maeneo hayo na mara baada ya uhuru Moheza ilikuwa miongoni mwa majimbo na mpaka kufikia mwaka 1994 Jimbo la muheza limekuja kuwa wilaya usafirishaji kuna njia mbalimbali mbali za usafirishaji katika wilaya ya muheza miongoni mwa hizo ni barabara kuu ya lami ya T13 kutoka Segera hadi Tanga na mpaka wa Kenya hupitia katika wilaya hiyo lakini pia kuna usafiri wa reli ya Tanga koondarusha inayopita wilayani muheza shughuli za kiuchumi halmashauri ya wilaya muheza ina shughuli mbalimbali za kiuchumi ambazo zinawafanya wakazi wa muheza kujishughulisha kwa ajili ya kuweza kujipatia kipato miongoni mwa shughuli hizo ni uzalishaji na usindikaji wa matunda lakini pia uzalishaji na usindikaji wa ma mazao mbalimbali hasusan mbali, viungo lakini pia uzalishaji wa mpira, utalii, hoteli na uvuvi Kwenye suala la kilimo na muheza anaishughulisha na kilimo cha matunda hasusan machungwa na matunda mengine yanayostawi zaidi katika wilaya ya muheza kama vile maembe, mananasi, mafenesi na kadhalika. Lakini pia muheza ni sehemu ya kilimo cha viungo vinavyostawi katika wilaya hiyo kama vile mdarasini karafu pilipili manga na kadhalika Tukija katika suala la uvuvi, wilaya ya muheza Imejikite pia katika suala la uvuvi ambao unafanyika katika bahari ya Hindi na eneo la Kigombe uzalishaji wa samaki katika eneo hili ni mkubwa zaidi. Uvuvi katika wilaya ya muheza unamaanisha uvuvi wa samaki katika mabwawa na sasa yapo mabwawa 84 yanayotumika kwa ajili ya uvuvi wa samaki. Lakini pia katika utalii kupatikana maeneo mazuri ya fukwe iliyopo katika kata ya Kigombe. Uwekezaji katika sekta ya utalii ni muhimu ili kukuza sekta katika utalii na ufugaji wa vipepeo, vivutio vya utalii. Katika wilaya ya Muheza, yapo maeneo kadha wa kadha ambayo ni vivutio vya utalii. Maeneo hayo ni pamoja na hifadhi ya asili ya Mani ambapo wanapatikana viumbe dimu ulimwenguni. Vivutio vingine ni ufugaji wa vipepeo eneo la Amani, maporomoko ya maji ya Mto Zigi, ua la St. mlima wa Mlinga kanisa la kwanza la anglikan katika Tanzania na hii ni historia ya wilaya muheza inayopatikana mkoani Tanga nchini Tanzania historia hii imeandaliwa na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli